Non teño pan que comer, nin viño para beber, nin teño donde dormir, mai rico non podo ser. podo ser. Calerille cobe de todo estou abundante so de amores que estou coendo. Voa aire boa aire. Voa aire bom vento. Así como aire boa. Dame bom pensamento. Corrín, caí la lama E pronto me levantei Sacudín o meu capote Conforme estaba querido Quixen facer un cigarro Por non perder o costume E reparei que non tiña Tabaco pa pelir Baixamos a música de... Javier Díaz, para dar llave en vida a un oso en la Costa de la Morte. Ah, muy bien, Oscar. a Óscar. Óscar, muy buena tarde, Óscar. Boa tarde, que tal estamos já de... ah, con esa entrada maravillosa de Xavier Díaz, ¿no? Muchísimas gracias, Bueno, pues <risa> de verdad que para nós este se avisen chavisen amigo pechado que este era uno seu último programa, sí. pe, entonces o que facemos eh, despedir o atempada 21 22, pero que xas, que saibas que estás na la parrilla, <risa> <na> eh? <risa> para o 22 23. Renovamos contrato. <risa> claro, entonces, claro, lógico, <risa> no, sí, no, sí, sí, Bueno, vale, renovamos significa contrato I sí, significa que non for máhas cousas eu tamén aproveito un pouco para vale. bueno, para agradecervos nun toda esta, esta posibilidade eu sempre digo que há radios comunitarias e ao final pois pues, Radio Carnella é unha radio municipal, é unha radio comunitaria tamén. E, son moi importantes e temos que facer moita unión. Afortunadamente, pois gracias a eso, pois aquí os veciños da Costa da Morte puideron escoitar sempre en Galicia por primeira vez a achegar tamén este gran programa cultural de, de información a, a toda a Costa da Morte a través de Radio Roncuda, da Radio Neira por tanto, para nós foi un verdadeiro placer estar aquí obviamente nesta tempada eh, esperar por suposto que chegue setembro con máis información, máis cousas e eh, vale. eh, novos peripecios Pero, ben, si queredes si facemos o último repaso si, sí, ¿vale? un repaseño, sí, un sí, repaseño sí, ainda que sea negativo é suficiente si, sí, si, sí, sí. sí. bueno, comentarvos eh, desgraciadamente si teño que empezar con unha mala nova en Malpica un, un, un xe nesta madrugada un ropa de 31 anos nun accidente de de tráfico, hai bueno, que contálo tamén porque, bueno, son noticias sí, que están por aquí e claro, que contálas e amanecíamos un pouquinho con esta tristeza, despois dunha semana, eso sí pois pues moi agraciada no que, bueno, os centros educativos son pasan a pechar, a abrir novas posibilidades xa para o ano que ven eh, bueno, eh, é impresionante pues, ver eh, os resultados tan positivos ah, que tuveron uh -huh. os alunos na selectividade, selectividad. por exemplo sí, sí, sí, sí. Que, que fixeron seco hasta aquí en Cataluña de, sí, de, sí. de, de grandes perso sí. de personas con con, con, con, con notas excelentes ¿no? si, sí, sí. uh -huh. sí, son dos que creo bueno, non só porque traballo na docencia sino eh, por moitas oh, bueno, por a miña situación vital non? Que, a, que a educación quizás é, un, é unha das ferramentas tas claras que que fai a home a muller libre, non porque Ajá. realmente pois pues, educación igual a nos un pouquiño a todos, claro. eh, eh as oportunidades de, de ter unha educación pública de calidad, pois pues, non, non deberíamos nunca de olvidarnos de, de que hai que cuidala e tratala ben porque é unha das cousas mellores que se lle pode deixar un fillo e a unha filla precisamente pois pues, un sí. legado. A mellor inversión, a efectivamente. Bueno, pois contarvos tamén Pois que en vallo pois, Jorge Mira por fin tuvo a súa plaza e a plaza Jorge Mira foi inaugurada esta semana vale. tamén recibía o, o Vallés pois, algún recoñecemento tamén de algún instituto por donde fui pasando pois con nomes de aulas É curioso o caso de Jorge Mira porque non é tan bello se aí empezan a fazer tantos homenaxes mm -hmm. en vida que, que, que bueno, non, que parece que o faz sentir un pouquinho máis Vai, máis sí. bello do, do que é pero, pero realmente merece porque é un rapaz tamén aquí da Costa da morte, bueno, rapaz agora xa non tan rapaz que a proxección que está facendo da ciencia, é divulgado como divulgador puxa é impresionante, non é o, sí, sí, el... Fantástico, sí. fantástico. Pues, mira, para despedirte vamos che poñer unha peza de, de, de, de Carmen Penín que se titula A meniña científica, eh, sí. que, ah, que que unha pues... é unha estreia tamén para todos os nosos rinces. Moi ben, e despois comentarvos un pouquiño tamén, pois pues, que desde o punto de vista turístico, eh, pois pues, estamos empezando pois pues, a temporada de festas, ouvo uh -huh. xa este sobes pasado, pois pues, San Joan, en numerosos claro. portos aquí da Costa da Morte en Corme uh -huh. puxou pues, unha gran xardinhada organizada pola Comisión de Festas como non no podía ser éxito, de outra maneira claro. sí, a xardinhas <risa> é xito organizativo que para semana vindeira temos a festa do Procebe aquí en Corme tamén claro, a, claro, o asalto a Castelo en uh... Vimianzo mago estar, Vamos, estar tan nonxe para, non para non poder de, de, disfrutar dese de de de corne, claro que sí claro, eh, eh, bueno, empeza un pouco a, a moverse todo todo a nivel turístico na zona non arrancan uns motores e, e supoño que para a semana vinteira que comezamos o mes de xuño, pois pois xa se empezará a notar un boquiño todo muito máis aquí, non? A pesar diso, pois eh nunca deixamos de abandonar o foco reivindicativo, o Faro de Fisterra sigue outro ano, outro verán máis sin ordenación. Sin ordenación, Sin ordenación, o claro. sí, bueno. no tráfico, sois, bueno. bueno, con algunha caralle, pero bueno, vamos vamos a marchar en positivo e eh, eh, a a convidarvos a, a todos a que vos achegades esteverán aquí a Costa Morte e se temos ocasión pois que nos vexamos e visitades Galicia nestes dous meses. Eh, e nada, retomar con moito éxito e gañas no mes de setembro, vale. eh, estar con vos era todo un placer. Así que É para nós unha honra. De verdade. Sí, sí. Grazi... Pois aquí aquí Moitísimas grazas, Óscar. É unha Veña. é un un placer e ter, ter oh. a túa comunicación semanalmente. Eh, bueno, e despois pois disfrutar que todos os nosos ointes saiban que que aí na Costa da Morte te un anaquiño de corazón noso Pois aquí seguimos latexando Vémonos no mes de setembro todo se vos parece, con moita máis forza e gaños para afrontar a nova tempada Un aperta grande, moitísimas gracias Oscar A nosa meniña non xoga con bonecas Colle os xoguetes de Deserraquetas y non anaba a a plantar berzas noutro planeta. A miña nena xogaba con bonecas enchás de tiritas, vendai esas pernas, lleque a miña nena Que non ten igual que crearle a súa un novo material Que faga invisible a xenta o caminar E é que as nosas menas deben soñar O máis grande alto que las que irán Cantas máis e xamos na ciencia e a mandar.